Як я її зможу дивитися в такій темряві? А ти вже знаєш всю цю книгу, бо вона в тобі, так само, як і я. Нора пригадала, як Ділан розповів їй, що бачив місяць Елм біля будинку престарілих. Нора хотіла бути це сказати вголос, але не стала. Гаразд. Ми знаємо лише те, що відчуваємо. Усе пережите. Це, по суті, лише наші відчуття, пов'язані з подіями Важливо не те, куди ти дивишся, а те, що бачиш Ви знаєте Торо? Звичайно, адже ти знаєш Річ у тому, що я вже не знаю, про що шкодую Ну, Араст, погляньмо Ти кажеш, що я лише відчуття А чому ти відчуваєш мене? Чому саме я, місіс Елм? Це людина, яку ти бачиш? Не знаю, тому що я вам довіряла Ви були до мене добрі Доброта – це велика сила І рідкість Можливо, ти не там шукала? Можливо Темряву почали протинати лампочки, які поволі засвідчувалися по всій бібліотеці А де ще у твоєму основному житті була вона – доброта? Нора пригадала той вечір, коли до неї постукав Еш Може підняти з дороги трупа кота Принести його під дощем до маленького саду при її квартирі А потім поховати, поки вона, Нора, очманіла від горя Не найромантичніша у світі річ Але безумовно добра Витратити сорок хвилин своєї пробіжки На допомогу тому, хто її потребує І нічого не взяти взамін окрім склянки води. У той момент Нора не могла як слід оцінити його доброту. Занадто сильні були її біль і відчай. А тепер вона замислилася і побачила, як гарно до неї поставилися. «Здається, я знаю», – мовила Нора. «Це було просто в мене перед очима, того ж вечора, коли я спробувала вчинити самогубство». «Тобто вчора ввечері?» «Напевне». Еш, хірург, той, який знайшов Вольта, який колись мене кликав на каву кілька років тому, коли я була з Деном. Я не пішла, ну, тому що була з Деном. А якби ні, якби я тоді не зустрічалася з Деном і пішла б на те побачення і наважилася в суботу на очах у всієї крамниці прийняти його запрошення. Маєш десь бути життя, в якому я на той момент без пари і сказала йому те, що хотіла. Сказала, так, я б хотіла колись піти з тобою на каву, Еше, це було б чудово. Де я стала зустрічатися з Ешем? Я хочу в те життя. Куди б це мене привело? У темряві почувся знайомий рух полиць. Повільний, репучий, потім швидший. І місіс Елм Знайшла саме ту книжку, саме те життя. Ось. Вона розплющила очі з неглибокого сну і перше, що відчула, це неймовірно в тому. У темряві нора побачила на стіні картину і розгледіла на ній дещо абстрактний образ дерева. Не високого і тонкого, а якогось низенького, розлогого і квітучого. Поряд спав чоловік. Важко було визначити, чи це Еш, тому що він лежав обличчям від неї і сильно накрився ковдрою. Чомусь почувалася вона химерніше, ніж зазвичай. Звісно, прокинутися в ліжку з чоловіком, із яким хіба що разом поховали кота і мали кілька цікавих розмов через прилавок музичної крамниці, за нормального ходу речей було б дивно. Але потрапивши до північної бібліотеки, Нора поволі звикла до незвичайного. І було однаково ймовірно, що той чоловік був Ешем і що він ним не був. Наслідки одного єдиного рішення передбачити складно. Похід на каву з Ешем, наприклад, міг означати, що Нора закохається в офіціанта. Така вже проста й непередбачувана природа квантової фізики – вона помацала безіменний палець, дві каблучки. Чоловік перевернувся на інший бік. У темряві її накрила рука, і нора обережно зняла її і поклала на ковдру. Потім вибралася з ліжка. Її план полягав у тому, щоб спуститися на перший поверх, можливо прилягти там на дивані, і, як завжди, дізнатися про своє життя з телефона. Цікаво, що хоч скільки життів вона приміряла на себе, хоч які вони були різні. Телефон Нора завжди тримала біля ліжка. І в цьому житті було так само. Тож вона схопила його і тихенько стала виходити з кімнати. Чоловік, хоч хто він був, спав міцно і не поворухнувся. Нора уважно подивилася на нього. «Нора...» – крізь сон пробурмотів він. Це був він. Нора практично не сумнівалася, що це Еш. «Я в туалет», – сказала вона. Він пробурмотів щось на зразок «добре» і знову заснув. І Нора тихо пішла до дверей. Але щойно відчинила їх і зробила крок із кімнати, як ледь не підскочила від несподіванки. Там у стінах стояла інша людина, маленька. Дитячого зросту. «Мамо, мені страшний сон наснився!» У м'якому світлі тьмяної лампочки в коридорі Нора розгляділа обличчя дівчинки. Її гарне волосся, розпатлене зі сну, пасма приліпли до спітнілого чола. Нора нічого не сказала. То була її дочка. «Що вона могла сказати?» «Постало вже знайоме питання». Як влитися в життя, в яке на багато років спізнилася? Нора заплющила очі? Інші життя, де в неї були діти, тривали зазвичай одну-дві хвилини це вже завело її на невідому територію. Жінка вся трусилася від того, що намагалася втримувати в собі.